Më lasë të ndërshëm, sonde të flasim, qka është halë i muslimenve, apo qka është halë i jonë pasi që kalonë mujnë e Ramazanit? Në përshqivëna që sonde gjëmatë ka ma pak sa para mujtë Ramazanit, odo mujnë e Ramazanit të kënë gjëmatu i dy fishë apo tre fishë ma shumë se tashë. E, qka është problemi jonë? Në Ramazan, au pa i më furcua, au pa i më dopsu? Qka është halë i, subhanë Allahë? Pika e parë që të të flasem tre ndalesa në bas muaj të Ramazanit, pas uhtimit të muaj të bukur musafirit tonë, të cilët natët e ti kanë shku dhe ditët e ti kanë kalu, ka shku Ramazani dhe në këthetë më vitin tjetër. Si gjdoher që në rinë besë dhe nuk e thënë besën. Kalën Ramazani i agjërimit dhe i namazit të natës, muaj i faljes të makatë dhe amazit, trahmet e tmashiras që na mëshron Allahu xhallahu o tij el-adjlal ka shkuar muaj bekot si mos me kanë për shkak rit situata ka ndrua del namazin e drekës shumë pak a kurse nuk na nxikë xhamia drek ke donë një ditë pas katër safe po mbushën subhanallahu do thotë ka ndrua halli ka shkuar ramazani sikurse mas me kanë as pak e sa Fletushkat janë zbarë të njerëzive Se si cilë njeri dhe ta kete Fletushkan e vetë në ditën e kja metit Libri dhe t'i ipët si cilët E sa libra sa fletushkat të njerëzit Janë zbarët në to ditë Dhe sa qafa sa shpirta Janë shpëtu prej zjarëmit të gjahënemit E dhe sa shpërblime Na janë shkujt në për fletushkat tona Dhe sa njerëzit Dhe thëmë, janë mbërzit zamrat e atyre të njerëzive të mirë të cilët mërzitën për mëjnë e bekonë, për mëjnë e Ramazanit dhe zamrat e tjire janë të përmalot për këtë musafirë, për këtë mujë ku njerëzit e shfridzajnë në adhurin të Allah i Gjellëshanu wa Gjellëxalë. Përse mos më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Në shkollë, në punë, dhëmë ka ndrujë gjithë halë i umetit në rruzën të kësorë Nuk është ajë ambijent, ajë eknaci që e kam për a disa ditve Subhanallah, përse, normal se janë mshelë dertë të gjënjetit Janë mshelë dertë të zjarëmit E kundrë ta, subhanallah Janë liru shëtanë prej burgjëve Janë liru kandallë se shë janë aktivë Dhëm, ka kalu subhanallah ki mui Dhe normal njerëzit drejt Janë shu në mëkatë dhe në herame Subhanallah Lëmë të dina ku jeshtë pranur Ramazani Dhe të javëm për hajrë Mjerë për atë të cilë Si ju ka pranur Ramazani dhe të qëmë ngushlime Ati njeri të cilët nuk ja ka Pranua muaj i bekum Kurse salaf Të parë tonë, stërgjisha tonë Ishin mes friges dhe shpresës Gjithë manë u frigoshin Prezjarmi të gjenemit dhe anët jetë gjithmon shpresoshim që Allahu e ka pas mëshirë në madhë dhe i ka mëshiru Ato gjithmon kur bojshin në i vejpër o lasë të ndërshëm Dhe pasi që kanë kalu e vejpërn që kanë pas, jënë konë në halë dhe në dërë A thua vëllahi, Allahu ja ka pranu i batetin atyre Apo ja ka këthi prapë dhe se si ja ka pranu Allah i gjellëshanë hu gjell Dhe të thotë që kjo është konë halë i selevë të parve tonë kërë kanë bëjë badet Allah i Gjeleshanën kanë pas dertë janë më bërzit a thu është pra nu apo ju ka këthi pra apa kurse nësë ndalëna dhe vetëna halin tonë tash ne me dëvërtet halë i jonë është të qëdiqëm me dëvërtet halë i jonë është për tjajtë nëse mirna dhe shikojna namazin e atyra dhe namazin tonë shumë ka dalen shumë kina panet që i falëshin të rravit që i shfalën sëher namazin të t Ramazoni atyre ashtë dalu pre Ramazoni tonë Ramazoni jo në rrinjën tret në atës njërë si firë të në flejt gjithë dhjitën Ashtë to Ramazoni të të kanets me deve në kam Në pëjets në me kera me klim Ka dalim Ramazoni të të të ramazoni i janë Dhe sadakaja atyre ka dalim pre sadakas tonë Sadakaset kërë jabna kanë qef kret njërës të ashoan Vja najkushet unë kanë qef të asho me së qytë Në jam pajtimë Ka shef tashë mallin ne vat ku i shkon, për shkak se manipulimet janë bënë. Ë, se lë të parat on, kanë shku thotë ja kam shtie parat në kfuc, se thash në kfuc. Kiti ki na jashtë. Edhe ka hi edhe një me xhamati, kur ka dali ka gjetë parat në kfuc. I ka marr dhe i ka shti në xhep, e ka pasur se e portojan. Pse e ka thonë, mos ta di se kush i kanë nimuçi njerë dhe nëse më qërton mu, se ka dert. A nëse e di se i kanë bën najt mir, ndoshta do të kete pak zëmbar, thotë çish më qërtu kim kanë nimu. Ata nuk e kam pas tjev që dikush me ta fru Ase me të nusil mabut I Kam pas tjev që ato me eknas Allah Në gjelesha në huaj gjelalu Kurse sadakaj atyre dhe sadakaj janë Për paha dalim dhe përmendja Dhikrit Allah tash dhe dhikri atyre Ka pas dalim Ata kër kam përmend Allah në gjelesha në kam përmendjë zembar Nuk është meselja që vështë të marrë në mburoje në muslimanit Ja, ja, jo vë të mshkrim Aj kër ka thënë Radhitu Bila Rabba Dhe të të që unë i nështronë Allahot Dhe të dinin Islamën kam pranu fe E ka po që i zgudzojt pranoj asë një liqë qeter Përveç ligjit Allahot Pa tjetër të bëj kufër mbi tagut Të mohojnë qdo të tagut Mos t'i besoj askujt Dhe që islamin e kam ligjë Sistan Religian Spranoj tjetër E ka pranu të zëm me plot kuptim Dhe për nga merin a kam Muhamedi nëse pejgamberi të Allah zgjuçoi në më marr pritjetër kan mostër veç pejgamberit sallallahu alajhi. E na secili si për neash po lëzon Allahin e pranoi Zot Islamin din, pengamiri, pengamiri fund, Muhammad, ja, ja, dhe pejgamberin pejgamberin fund Muhamedi sallallahu alajhi. Jo jo, ndalos dhe kujto çfarë do më thonë këta. Nuk u shkon Zot për e Bugjelin me thon la ilaha illallah Muhamedi rasulullah e Bullaibi. O shkon shumë lehtë ato më thon këtu. A më nato e kanë kuptuese nëse e thon këtu do ti nëshroran në ona. E kanë kuptuar dhe për këtë çfarë kam thon, sa ta mujin me zonoma, no, ata për shkak të fjalës kija. La ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Sikur sa çitën da. Dha me çka më një fjalë ila. Edhe i thotë. Suja hadithin e bitakas, hadithin e karteles, ka kujtoi ti. Po për ka hart haditi karteles, ndalet lexoje pak më poshtë. Lexoje argumente të tjera, tu boj argumentet. Haditi karteles nuk është për ato që kanë boh kufër dhe shirk. Ati është çdonjani që nuk ka boh kufër dhe shirk. Para të sa di dikartelës, do të thon fjalat që të peshon veprat. Jo me kufër se më i madh se kufrit nuk ka, se fshirki më i madh nuk ka. E thot po Adallim, ibadeti i atyre, dhikri i atyre dhe joni, po ka ndryshim Allah e standardshëm. Lusum Allahun që Allah të na forcon më shumë. Ato Allah e standardshëm, të porrëton, strgjishëton, ato gjithmonë kur bësh vepra, do mundosh gjithmonë të jenë parë nëpër vepra. Jo vetëm e bë po punë, te ne thon shke e shko. Esëllat fortan nuk e kanë pas punën ashtu. Ata kanë pas punën kur ta bëjnë një punë, ta bëjnë ashtu komplet si duhet. Sa se pejgamberi alayhi salatu vesselamu në hadith ka thonë, "Allahu e do punën e robit të vet kur ta bën, ta bën të mirë dhe të pastër dhe të jetë i bindur në atë punë, ta bën komplet siç duhet." Jo vështë me e bo, vështë me e minë që kam kri një punë Jo, ta bësh veprën ashtu si duhet E së tërgjisha tonë, ato e bëshin veprën ashtu si duhet dhe u frigofshin prapë Kur se satë, delë dhe thotë O gjë, une e kam falë bajramin Dhe me pa punë, do me fitu gjenjetin Allahit Me një ditë gjumonje do me shkon me Bubekrin dhe Omerin bashkë nga qenë gjennet Me një namazë bajramit me ndonë dhe shpresan se dhe tja shkoja ati dhe tjete bashkë në gjennet Ma që i falë peskatë namazë Nuk ka mundë si jo vlasni Kjo është zullon dhe patreci nëse i apët njerit njënë ditë pas Shumëhera këpa sekretarit, direktori edhe punëtor të thjesht asë njoni nuk kanë rogën njësoj Dështë të sekretari i krim punë ma shumë se direktori Por e ka rogën ma Dhe Bëndë barabarat i bëndë padrici E ti qishë do në me kënë bëshë gjenet me sahabët Kur ti me një bajram Me pak punë Ti do në tjeshtë gjenetin Allah dhe dhe djelal Namaz kur njarë nuk falzët Unë kam dhëmë për filën gjami e 3, 4.000 euro, 5.000 euro E qka do, do si nuk me par, me vepra të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shpresës, veprat që ka i ban Shpresësëm të Allah, që i shalat fud në në gjënjetin Allahot Për ato që i kina gabu dhe së një kina mri Frigna që i Allah mësë në dënam prej zjarëmi të gjënemi Dhe co të, të jenë atë barabart dhe të mundonat gjithmon Që të bojna veprat të mira dhe të kujtujna për pun të mira Në i mangësi që në ka ikë në Ramazan Në i sen, edhe shpresësëm që Allah gjërë shanën Që i shala në i falë Se nëse punëjmë në Par të i bëjmë si duhet, vëllohi, allohi jep bërëqet në qatë pakëtën. Allohu të jep bërëqet në qatë pakëtën dhe inshallah allohu të bëjmë për atyre që jo vë pranon allohu vejprat. Dhe, hallë johën pas Ramazanit, pika ditë kanë thënë u lema, gjdo sen ka shenë, signal, apo simbol, e thonë prej simboleve që allohu të ka pranu i badetin tanë në mujnë e Ramazanit me vazhdu me vejprat miran bas mujt Ramazanit. Subhanallah Ved me konë gjamija plat Ashtë mant Ved me konë sa ofët plat me namaz Në gjemot Ashtë shumë pa Krasime mujnë e bekum Dë të thonë që një shenë Kona që i badeti jonë Kona në pikpyjtje Se u lemant kanë thonë Për me pranua allahu i badetin tanë Ashtë signal që ti vë pranë Pas Ramazanit vepra të mira E ta është të dëna Qishë është hallë jonë pas Ramazanit? Si kena hallin tonë basi që ka kaluha mujë Ramazanit, a kena dalë prej shkollës dhe vëshmërisë dhe janë në botë të dhe vëshmë një mujë që i na kanë si një shkollë që të msanë titë pregatit, a kena dalë të dhe vëshmë prej kësa e shkollë apo ja? A këna dorë premujtë Ramazanit dhe jena bo të qëndrushëm në tobe dhe në qëndrushëmëri në dinin të Allah i gjeleshanë hua Gjela, gjelalu Qish, ashtë hallë i jonë, gjendja i jonë, ma mirë pas Ramazanit, apo ashtu si e jo kompara Ramazanit, apo ma keqë Qishë shtolli jon, dalet sicilli, kto sidomos ne ja, thojm keta fjala ato te cilet nuk jan prezent kton, te cilet te ju shkojn ne vesh keta fjal, ne dalet sicilli dhe le ta shikoe veten e vet. Qish e ka pas hallin Ramazan dhe tash pas Ramazanit. Nese eshet qish halli yat as sikun Ramazan tash, falemndroi Allah inzul shan hoyd ul azlal. Alhamdulillah, jetë vazhdon qendrshmri dhe ne tawba dhe ne istighfar. Kurse, nese nuk osht halli yat si e kan Ramazan, qaj per veten tande. O miskin O për gjuna, qaj për vetën tënde, se nuk i ke pun të mirë am Allahin, nuk i ke mirë, ke lakua dhe ke ndrishu rrugën tënde, kurse e tretë është, njerëzit në Ramazan dahën në tri pjesë, apo në tri kategori, kategoria e parë është, ka njerëzit para Ramazanit edhe gjithë më nathurën Allahun, I boj një badet Allah i gjeleshanë Por si vjen mu i Ramazanit Ata përvejlën Forcohën ma shumë një badet Eshtojnë dy fish i badetin e tyre Dhe mësa i vetëm ka kon i badet Por ta është do me marë shpërblim ma shumë Sepse Allah gjështë e ka dhënë një ka Një periud që njerëzit të pasurohën Me i badet dhe me vepra të mira Dhe të kjenë Një magacin Apo të kjenë një fund të madhë Për dyten e kiametit Allah gjështë e ka bo mu Kurse Allahu جل شانه و جل جلاله janë të atot të ushqehen me dhikr dhe ibadet Allahu جل شانه و جل جلاله vetëm se sa qalo Ramazani do të shohë që ato me të vërtet kanë arrit një shpërbim të madh kanë fituar shumë dhe do të shohë që vetëm atyre gradat e tyre janë ngritur te Allahu جل شانه و جل جلاله dhe shkallët e tyre janë ngrit në xhenetin Allahu جل شانه و جل جلاله se këto njerëzi të cilët e kanë shtuaj ibadetin e tyre në muajin e Ramazanit e kanë kuptuar Dhe e kanë pa që nuk ka Rahati në dunja Rahati në vetë të nënhijen e pejmës tuba Në gjennet shkash E kanë kuftu s'ka mundësi Që të pushoj njëri të rahatot dunja Për vetë se ka me pushoj nënhijen e pejmës tuba Në gjennet Dhe ato e kanë lodhë vetën e tyra Për me arrit që të shket Dhe pas kësaj ata minial pasi kalon Ramazani këto njerëz mir, e mirë më një herë vazhdojnë veprat e tjera çka, më një herë 6 ditë të shevalin varen. Sa ma arrit shpoblimin dhe vazhdojnë të hanë tente pasi çe kalon muaj sheval fillon më një herë Shaban, hanë tente apo ditët e bardha, rat, e kështu me radhë këto njerëz e mirë njëjtë natën e kanë shumë istighfar, kanë bój istighfar te Allah më shumë se ato mëkatar. Vet ato mëkatar të, më të bëjnë istighfar, tkënt Allah e këto bojnë më shumë istighfar te Allah xhaleshanu ve xhala jalano. Dhe me gjithat, prap këto jetën me sfrigës dhe shprejesës Këni po prap ka frikë Ai që linë hërë një mërë vetë, vjenë më bajranë dhe ja qëtë pëqatë Në tangë vetës vetë që gjënë jetin e ka fitue Ai qëtëri që gjëtë në të rri, mundot të qaje, mundot të bëjë vetën që ti frikët Allah Të shanë ma shumë, praftë të isha lëlojnë dhe ka falë më katë të tonë Po, po, në i ka prana Po, po, ti se i aj që i prananë Jo, është Allah që i vlerësën dhe i pratuja Jo ti që i vlerësën dhe i pratuja Dë të thotë që shështu janë kanë Në zëmë grupi i parë i njerëzive pas Ramazanit Grupi i ditë është, kategoria ditë është Nisa njerëzit, para Ramazanit janë gaflet Huti, loj Hargjimin e kosë në gjuna dhe më kate Sitë vjen Ramazani t'i këthe një badetik Me njërë pës këtë namazit Me kësull Me të spindor Në gjami Masha Allah Lëtë zënë Kur'an Jopën sadaka Dhe shikon vëllë Namaz natës në këna po prej gjerëzive që nuk vinë gjami Qajnë namaz natës Dalën lotët Dë thamë prej frikës të alë Tërqetët lëkura Frikët zemra E kështu me randë Zgjohën prej gj Sit kalon subhanallahu i Ramazanit, të shoh se ia ndrupret. Kthehet prap ku shkon. Çat stacion Çika zbrit, fillon dhe hipan prap. Do thon, çat stacion Çika zbrit, i kalon mkatët, prap kthehet dhe vazhdon çat pik subhanallahu. E këtyre nuk i thon natjetër përvec, i thona o jo, të cilat adhurojnë Zotin në muin e Ramazanit vetëm. Kush mendon, kush e adhuron Allah në muin e Ramazan le ta din se muaj Ramazan ka shku. E kush e adhuran Allah të le të din që Allah është i përhershëm. Se qaj zë që të ka përosit të adhurojsh Allah në mujnë e Ramazanit, qaj Allah të ka përosit i të adhurojsh jashtë Ramazanit. Qaj Allah është. Qaj që të ka përosit me bajt Ramazan të ka përosit të falisht Namaz. Qaj që të ka përosit me falë Namaz në Ramazan të ka përosit edhe jashtë Ramazanit. Qësë drohë është, që këthesh në mëka të tuja? Kështu i thënë o, Oti cili e kri në mëkatë dhe në gjunahë, dhe për këthesh në huti dhe në loj, nga dalë, nga dalësoj pak vetën tënde dhe kujto pak, vetën pak. Qish këthesh në gjunahë, në gabime, pasi që Allah o të ka pastru të i nëshallan në mëjë në Ramazanit. Qish këthesh në haram, pasi që Allah o të i ka fshi gjunahë atuja. Qish këthesh në haram pasi Allah gjëleshon t'i kafshie më katët për e fletorës toja? O robja Allahot, të ka shputu Allah për e zjarëmit të gjahënemit, pra për futësht gjahënem? Pra për këthesh në gjahënem? Ti ka zbartë Allahu fletushka tuja, pra për do t'inzish? O robja Allahot, qish ti nuk i frigësh Allahot? O robja Allahot, Qishkë theheshti adi qërë sprovë e jesë sprovu Adi qërë gradë dhe këra Pasi që Allah unë gjellë shanë hua gjellë gjellalu të ka pasruti Pasi që jekon afër Allahot Ta shë përëndron dhe largosh përë Allahot Pasi që u boni i dashur të ka Allah unë në Ramazanit Ta shë e këndru vete të kekfi prap që të jeshe u rejtë të Allah unë gjellë shanë hua gjellë gjellalu Robi Allahot Nga dalë, mos i nëzifle të u shkatuja tashmas Ramazanit, pasi që i zbardhe Mos e afro vetën tënde nga të gjarëmi gjehnejme pasi që u largove Di orë robja Allahot se vëllahi me mëkatë të tuja nuk i bandam as kuj përveç vetës tënde Kur gjohë as kujtë vëllahi vetëm vetën tënde që i banë Dhe nuk e din të i se kur dëtë vje me lëkëll maot të mërë shpirtin Ruju? Se vallahi, zdiet kur Zamelekul Mout, mos të djoj melekul Mout ti duke i bëj gjuna Allahu xhalleshanu ve jalla jalaluhu. La haula ve la quvata illa billah. Do thot Allah se dashëm njeriu duhet të ketë kujdes. Duhet të rujë veten e vet prej gjinahave, se vallahi ndalet ta shikojnë hallin ton të shekën, se vallahi Allahu xhallesh ka prntu Kur'an që Allahu së ndron hallin e ummetit, te risa ato ta ndron veten e vet. Nëse ne nuk e ndrojna veten ton, vallahi çu do të vazhdojmë. Qodët kena fatkeci, musibete, nënçmim, pështërsim, huti. Nuk muqë të dadisht prej ersinave të kësaj du njojë. Grupë i tretë të ules të ndashëm, është që dysa njerëzi si janë për Ramazan të janë Ramazan. Harama maqate para Ramazanit, edhe muin Ramazanit harama dhe maqate. Por dysha për tërësh vazhdojnë haramat. I difishojnë haramat dhe maqatet. S'ka Ramazan, bën vepra të qtia. Na'udhu billah, do thotë gjona të çuditshme bajnë. Edhe në muin Ramazanit, thon këti reskjet që bëj për vetë sa lutsom Allahun që inshallah Allahu ju uzan dhe i kthen në rrugën e mbar. Në Nëse ndalën vetëm pak prej fjalëve të para vetën, salëve të tona, ato shumë pak kanë fol, por i kanë xhallë zemrat e njerëzive. Abu Durda radiyallahu anhu that nëse donjani prej jush merr një rrugë në udhtim, a përgatitet për udhtim? Ka thon pa. Përgatitet vallallaj. Merr parë, merr ushqim, merr tyë, a të keni përgatitur për sa do të shkojnë në udhtim? A thot, a nuk thot udhtimi ditës kiametit më i gjatë? Ka thon pa vallallaj. E ka thon çish nuk përgatiten për ditën e kiametit? Subhanallahu. Sa musliman përgatiten për ditën e kiametit? Sa muslimant janë përgatitur për me taku Allahu Xhelahshanu hojë Dr. Xhelalu. Për këtë kanë thënë Allah të ndershëm, mba Ramazan në ditët e nxehta kur atë, atë ditë dalën njerëzit për Allah Xhelahshanu. Thot çoft fal drejtat na na rrsinën e natës për rrsinën e vorrit. Thot jep sadaka, thot sad, kur ia i lirë se nesër do të ndihmoje në ditë kur do të jesh më vështir. e vështirë. Ha se në Basriu ka thënë është e çuditshme për atë njerin që luan çon jetën tinë lolë dhe në Hajgarën duke u qesh Në ditën kur njerëzit fitojnë Në ditën kur njerëzit fitojnë dhe marrë është problem të mirët Edhe humbi ato të cilët janë në loj është me të vërtje Timba Ramazan, falë namazin, jepë sadha Fitën ti, aj duke qesh, duke që jetën në loj Aj në humbi ashtë Ashtë të qudishme me ato njerëzit, subhana Allah Lazar, kjo është Ramazani dhe kalan Dhe e kina pa po që ka lanë, por nësajinat be Allah në gjëllëshan tash pas Ramazanit. Qishë është ka halë i jonë pasi që ka kaluë e muj i Ramazanit. Por ketë, si cilë për nesh ka falë namaz, ka mbajt Ramazan, është mundu sa ka pas mundësi me bo veprat e mira, por nuk do të thote që i në mësimtarë vetëm muj në Ramazanit e adhorejnë Allah në gjëllëshanë. Ne duhet të vazhdojmë bas muj të Ramazanit, duhet të vazhdojmë me veprat e mira. Me vepra të cilat i kemë pas gjithmonë është vetëm nga Mëri Aleysselatu Wesselam, çka thonë cila veprë është më e mirë? Cila veprë më e dashur te Allahu? Ka thënë vepra e cila është pak dhe e vazhdueshme. Pak e vazhdueshme. Domë jo e ja si si të muin Ramadanik, pastaj si shesyt kur në her xhamisë. Njëri në natën e vitit thotë, "Hoxha, Allahu na pranon çket namaz natë." Sa si fol për këtë namaz? Fash Allahu ka më ta pranon çket, forat te që e obligim. Për këtë namaz ti që e obligim. Subhanallah, është më të vërtetë fatkatsi. Alhamdulillah, tëçi vjen xhami. Kjo është knaçisë ndoshta bie shkak se bëm që zbutet zemra ti. Dhe kthehet te Allah i gjithëshëm, lut sallallahun, që inshallah gjithë çfarë të tri kanë namaz të natës të tik thën këtu xhami. Gjithë inshallah kush që kanë që ti thën që pesë kod namazit ti falin. Pastaj Allahs edhe është gjithë të rëndësishme sadaka, me vepra të mira se nuk os dini Allah të mësezona veçmund në Ramazan ma dhuro Allahun. Ja, me adhuru Allah në është regullisht Gjdo moment dhe gjdo ka Tërisa Për nga meri a.s. Aisha rrëdhjallan hafë thot Kur njëherë se kalën namazin e natës Për nga meri a.s. Thot nëse është ko një smontë apë i lodhët Thot është falë ullët Kriesora më smelan Kriesora me vazhdu një badet Allah Gjeleshanu hua gjelë gjelalu Me vazhdua një badet Thonë e tëjnë të, të mësë pakti Mësë pakti tonët e njëte apo të rëdit në mujqish ka thëmë pengameri alihi salatu wa salam pastalë e sëndërshëm normal prej vejprave prej alamet që Allah gjithë shonë hën gjele zhalë në ka pranuj i badet të tona asht me vazhduhe gjash ditet të mujt të shëvalit në thëmë ti mujt që ka jenë atash është vejpër sunet i pengamerit alihi salatu wa salam se gjash ditet shëval të mujt shëval e diqish janë këto janë sikur sun që janë i kje farzët dhe i kje sunjetet e mujë Ramazanit i kje farzë e gjash ditë që valë i kje qka? i kje sunjetet e do të që dyte në kje amjetit nëse ti ke mangësim farzët përëtëson prej na fileve e në hadithin e pengamert qa që, që njeri ju mas pari dyte në kje amjetit dhe të vetët për farzët nëse ka mangësim farzët Allah i thot me legëve shikojni na file s'ka thonë shikojni kazatë Që tonë këtë kaza me falë, ja, sot shikojni na file a ka, e Allah e din mas mirë me konju kështonë, shikojni kaza a ka falë, ka thonë na file, e atër i marën prej na file dhe, dhe i plëtësot farzi, e nëse ne kina bon makësi mujnë e Ramazanit, kina mangësi dhe të qaka dhe të të zëtë ka mangësi Ramazan, këtë këshinja të të bjarë gjithë shëval, a i ka bon? Dhe që të vinë gjash ditë shëval Dhe plëtson nga bimet të uje Se ne jena rap Kena bëgjibet Apo kena for në i sand Ja kena hupat vlerën pak mujtë Ramazanit Tho me gjash ditë shëval Inshallah plëtson atë mungesat Që i kena bënë në mujnë e Ramazanit Pas taj vlerën që e kopi nga meri Aleyhis Salatu o Salam Qër vlerën të madhe thot që Kush a gjëron Ramazanin Pas taj i thot janë gjëtë gjash ditë të shëvalit Tho shpërblimi i ti as Ramazan Shiko, Si me mbajtë cëllë vitin e kesh përblim Të Allah i gjelesha në hu Gjela E qish mundët hëgja Gjash dit E në 30 dit Një mujt Ramazan E qish mundët një vjet Kanë thonë kështu imam në u i u thad Rahimullah dhe u liman tjerë thonë Thot qish mundët Thot se një dhejh, dhe e mirë ashkan dhej Dhe të fish Allah në ka përmend këtë kuran E shtasht një mujt Ramazan Herë dhejt sa bajnë Vatë mujt ja pa 60 dit hera leca bajn, avon 60 dit. Sa avon ndaj 2 muaj. Do thot se kjo është provimi. Do me kesh provimin komplet, 12 muaj për muin Amazonit. Ën në 6 shëval avon 60, do m dimuj këtu vim bën 12 muaj. Do thot e kesh provimin si 12 muaj vllazni. Jo, 60 ditë të shëval, po. Por çatet se ka për që të vazhdon ta ceke, për shkak se jena 90, som kena vakten e 20 ditë. Kur si mba, vazhdon me imbajt 6 ditët e muajt të Shevalit Kështollës të ndërshëm që pse 6 ditë Shevalit që kash? Ashtë se a thamë neje e mira kër Allah o pranan vepran vazhdojnë me veprat mira ti ke vazhduhe edhe kjo është argument që ti kur ti imbajt 6 ditë Sheval ashtë një form që ti e të falemendru Allah i njërleshanë mëjgjëla gjelalu që Allah o ta ka mundësu ti të me imbajt mëjnë e Ramazanit Eshta shka e mira këthehet me të mirë Argument që ti jetu vazhdu prap Një badet të Allah i gjellëshanu Dukë a dhuru Allah unë gjellëshanu hu Se se lef të parë të tonë Kur ja ka mundësu Allah Kur ja në që natën ka falë namaznate Ja ka mundësu Allah Më falu ka që sonë dhe ka falë namaznate Dure që atë katër, gjash, të jetë sa ka falë Në jesër ka mbojtë Ramazan Në jesër ka mbojtë Ramazan I ka thonë pëse? Ka thonë ta falë më dhuri Allah unë me Ramazan Kto janë këno vllaznë të parët tonë? Është saktë neer. A janë ato falemndruar Allahun për muin e Ramazan që na e mundsoi ta mbajnë muin e Ramazanit. Na e mundsoi që na të lexojna Kur'anin, na e mundsoi që të adhuroim Allahun më shumë. A janë ato jaqthi Allahu djshan me të mira, me ibadet. E kanë vet vetë njërin prej parëve ton. I kanë thon disa njerëz Bishr al-Haf je ka pase me në Rahimullah, ka thon janë disa njerëz po adhurojnë Allahun vetëm Ramazan pikë napone e vlotë Ramazani masha Allah xhamiat mbushën e thot çka janë ka thënë besel qom sa njerëzit këçi janë ato subhanallahu sa njerëzit këçi ato janë qomun la ja'rifun allah haqqan illa fi shar ramadan nuk e din allahun nuk e njohin allah ashtu si duhet por vetëm muin ramazanit fat senjeriu i mirë i cili adhurojn allah jsona ai thot gjithë vitin e adhurojn e falemndron allah gjithë vitin mundohet të adhuroj allahin dhe të shano Dë thot, i kanë nënshmu atë njërë që veshë në Ramazan e adhurajnë Allah një lëshan, huaj Sa njërëzit që janë atë vetëm që në Ramazan e adhurajnë Allah Dë thot që Allah ho e më rriton në gjdo moment të adhurohet Prej dobive të mujtë sheval, gjash ditve dë thomë sheval që kanë bëhon Asht e para, asht që gjash ditë mujtë sheval Thanë që e kesh problemin, si me mbaq një vit Dhe dobive të ditë asht që mujtë sheval është njësoj në formën e sunneteve që e i falim, shtu është që i mujtë sheval, që mangësi që e këna bo në farze, plëcojnë in shalat dytën e kamitë prej gjasht ditve të sheval. Dhamë, vazhdimin gjasht ditet të shevalit, është alamet që Allah të ka pranu i badetin ta, Ramazanin. Prej dobive të gjasht ditve sheval është që, ti e të falënderoj Allahun në lëshano që ti e ke kaluar një muj që as kon muj që të fal e a ka begati më të madh që më falënderoj Allahun që Allah të ka fal gjinohat me vallai s'ka begati më të madh Allah më të fal gjinohat Nuk ka pengati pse se kur të falen gjënat hin xhenetin Allahut, nuk janë xhenan. Të ka mshiruar Allahu xhe lshanu xh ljalalo. E do thotë si duhet ne ta kthejm Allahu xhe shanu me adhurim të Allahu xhe shanu, po ashtu është e pesta, është që ti e ke çuar një pre sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në adhvan, a dha çka ke arrit dashurinë e Allahut për pejgamberit alajhi wasallam. Se ti e ke çuar sunetin e pejgamberit alajhi wasallam në adhvan. Bashtohu po lashtarshëm për dysave Qështje që jënë të nevojshme t'i dina për muet të Shevalit Ashtë me espara që është sunet nuk është vagjip Gjashdit Sheval është sunet Sunet mirë është me mbajt Por nuk është vagjip Gjashdit e Sheval nuk janë vagjip Dy lejohot me indajt lejohet me nda gjitot. Për shembull tonënte apo një ditë po një ditë jo, dy ditë merran tre ditë merran apo gjashtë ditë merran. Pse sikur e ka përmendë pejgamberi alayhisallatu wasallam, ka thonë dhe vazdon 6 ditë sheval. Janë ditë 6 ditë sheval, s'ka thonë njëna pas tjetrës. Por e kanë lënë qlir. E çfarë s'tu për kësaj kuptohet, ose i mban gjitët, ose mujt i ndash njëna për tjetër. Tre. Do thotë se kjo është sunet nuk është obligim pa tjetër që kimi imbajt, se të disa thonë nëse imbajt 6 ditë që valë si vjetë, do të imbajt në vitin tjetër, kjo është gabin, nuk ka asë një argument. E ke mundësi të imbajt 6 ditë që valë si vjetë, vitin tjetër s'ke mundësi nuk e ki obligim të imbajt. Nuk e imbajt vetëm ketë, por e në kjo është më stahab. Dhe nuk do të thote që pa tjetër e kje me vazhdua, 6 ditë që valë, jo, përshemë ndë imbajt 3 ditë, 5 dit dhe smundot 6-ën ta mbaje, smuhet, apo s'ka mundsi, nuk osht kush të të gjashtat të mbajë. Është gjashtë, e marr shpordhimin sini vet. Por ç'ke arsye atar ti sa ditë mbet do të çpërblejsh për çato ditë. Pse se pejgamberi alayhisallatu wasallam thot, "Ajerusi vullnetarësh që as farzit, kësht vetë. e mirë udhëcit i vetes vet." Nëse do ne vazhdon, nëse do ne, prish, dhomti e udhëc komandant i vetes tonte, atë 13 ditë që të rkush atë të komandon. Ktu Ti je u dhec i vetës të ndër Dhe 5 është Mirë A duhet me mbajtë borgjin Apo Duhet me mbajtë 6 ditë që valë Për shemblë, je koni së mund 5 ditë Ramazan Edhe së ke mbajtë Ramazan E së është kanë hinë 6 ditë që valë A duhet me lojtë borgjin Apo me mbajtë 6 ditë që valit Mësë pari, nëse je koni së mund A je konu tharë Duhet ta lojtë borgjin Duhet Ta loj shë borgjin, pas taj ti mba shë gjatë ditë që valë. E dikush të thot, edhe borgjin, edhe gjatë ditë që valë. Nuk ka kështu. Nuk ka kështu. Du t'i mba shë borgjin, pas taj gjatë ditë që valë. Se du ju kanë thonë, e në e borgjin e në që valë, tu t'i bashkë, në shmim lejtë. Ja. E pas taj për mirë, nëse gruja është pas lindjes, a du t'i mba shë gjatë ditë që valë, a po du t'a loj borgjin. Disa ka thon jo, ka thon 24 borxhin, disa kan thon 60 çeval. Unë kam mendimin 60 ditë i mbaj çeval. Pse? Muin i çevalit çka është? Do thon kalon, atësin i mbrin këto 60 ditë çeval. E çka i mbaj 60 ditë çeval e pastaj vazdon borxhin e mbaj kjo. Dëmba borxhin. E, nëse 24 kan thon që nëse i ka periudhën e lindjes, smu dot ta mbarojën çeval, se mbrin çevalin, atë çka do të i mbajnë shabon. Lejohet. Do muin e shabonit i mbaj 60 ditë çeval, atë von përkët për, për gruhin e cilla është pas lindjes, jo për burrat. Kjo nuk vlenë për burët, për burët du të alojnë Borghin Pas taj, akuton, imbanë gjasht ditet Shevar Dë të të thamë që kjo është sunat I për nga mërë të alesrat slamë, është mirë me mbajt Ka është problem të matë, që jemi mbajt cëllë vitin Dë të thotë nuk është du të thomë obligim Që të thash me mbajt, du të thonë du të gjasht atë por në rendi lejo ti ndash njëra me tjetrën, edhe kjo është problemi që e ka dhënë pejgamberi alaihi salatu wa salam, lusem allah in jeshan hojle drati, inshallah allah, allah na bën për atyre që i mbam 6 ditë të sheval dhe vazhdojnë në vepra të mira dhe lusem allah in jeshan se vazhdimi i veprës të mirë është alamet që ti je allah ta ka pranuar ibadetin tënd. Alhamdulillah rabbil alamin, kuqana shallahu asr për allah të kuam gabosh për me dhe për shejtanit, luse allah in jeshan hojle drati allah të na pranoi ibadetet tona, allah e shpëton.